Eki alde urubilera begira ezartzen gira goizuntan Israeldaren eta palestinaren arteko haremanean ez da argia undirika giri alderantziz ere. Israelgo parlamentuak kolonuen politika babesten du, palestinaren lujetan eraiki etxak legestatuz. Mundu bat gobernuz kampuko erakundea, munduko eskualde hortan ere finkatua da, eneko gerikabeitea egunan Egun bai. Mundu bateko ahduran duten bat zira. Eta asteko nola da posible beste norbaiten jabetza den lujetan eraikitzea. Ba, bueno, beti eh, dakizuenez bezala, eh, Israelgo historia, Israelgo estatuaren historia, kolonizazio baten historia da. Eh, hau da oin eh, eh, orain magost urte edo 30 urte azikako historiaren e, historiako kokatu behar dugu, e, izan ere betidanik e, da zionizmoa e, azize nurtetik, e, meritzigarre nurt, e, mendearen bukaeran, e, betidanik Israel e, estatu batuak da, kasu honetan, e, e, Europako estatu batzuen alde e, izan ditu, da horien e, artean ba, kokatu behar dugu, Eta e, baki hau Baita ere e, gaurko Gaur eguneko testo inguruan Kontutan hartu beharrekoa da e, Tram presidente berriaren ba, Lege aldi honetan Bapur bat bultza, bultzada gehiago emango duela e, Israelgo e, estatua Baita Donald Trumpen eragina aipatuko eh, dugu berantxago, eh, kolonizazioa berriz ginez, Israel darrentzat zer zentzu du kolonizazio horrek? Bai, behitu, Israel rentzat, eh, zentzua, eh, bihotzeko zentzua da, geroz eta lur gehiago hartzea, da geroz eta eh, palestinako jende gutxiago eukitea, eh, Eh, euren lurretan, dinot euren lurretan ezazten dudanean, ezaren nahi dut eh, palestinako lurraldetan. Hau da, legezkampoko nazioarteko legezkampo eh, neurriak badira ere, hanbertako legediaren eh, babesa, eh, baduten neser parlamentoan eh, erabaki, eh, erabaki honen, eh, bueno, hartu, hartu, ebenak ez da, da, eh, Hau da, e, historiaren e, sistema, prozesu horren e, historia, beti ere e, erabilizan dituzte le, lege batzuk, han bertan, e, era, eraikitako e, legeak, Israel barruan, hori e, egiteko, lur gehiago eta gehiago hartzeko, eta palestinako jendeago, E, ba, botatzeko euren lurretati botatzeko, da e, eurekin komplizzitatea Estatu Batuarekin da baita ere kasu honetan Europar Basunarekin. Palestinarek kolonizazio horiek eh, azken egunetan aipatu diren horiek etxe bizitza horiek leggestattzea? No, nola bizitzen dituzte orako gauzak. beren lurretan eraikitze? Ba oso txarto egia esan zeren eta e, lege honek ezaten Ezaten duena da hartuko dituztela euren lurrak, da olako dirua emango eh, dietela eh, oientruke. Baina betidanik, Palestina, eh, palestinarrek eh, euren lurraldeekiko eh, harremanak oso estua da. Eh, eh, eh, Lehen hau ipatu bezala, iru eta urte hasitako eh, prozesu honetan, E, lurra bere eurentzat da dana. E, eurek ez dute nahi inongo dirurik, eurek nahi dabena da euren lurraldetan bizi izatea da euren eskubideekin. E, hau oso e, gatzada e, ikustea han espazzaude. E, kontutan izan, kontutan hart, e, euki behar dugunera, E, nekazari lurraldeak dira gehien bat e, hartuko dutenak da palestinarrek betidanik historikoki oso herria izan da gertua lurrarekiko Nekazariak izan da mm. e, Piskabatik uste mani badugu testu ingurua ekialdeu jubilean gehela Iraken, Sirian, Yemenen, beste leku batzutan ere jendetza mugimendu handiak Testun inguru horrek Badu, badu eraginik Izrael da jen politikana? Badu, badu eragina. E, lehenengoz, ba, etxan behar duguna da, e, ba daude olako e, e, zera batzuk e, garrantzean diko e, materiak, esate baterako, ura da lurrak, ura, ura, e, e, israelek hartzen duen e, uraren euneko larogeia, ez dator, e, israel lurralde lurraldeetatik, Baizik eta Ziriatik, Zirian hartutako Golan e, mendikateetan e, Iru eta Zazpigarren urtean, edota Jordaniatik, e, Jordan Ibaitik. Orduan e, lur hauek kontrolpean e, izan da, ba, garrantzen handikoa da, alde batetik. Bestaldetik e, horretarako Zirien e, e, begibiztan, e, dekogun gatazka horretan, Israel, Israel darrek eh, estatu, batuet, eh, estatu batua eh, gobernuarekin beti olako harreman estua izan ditu eh, gaur egunean dagoen gobernea kanporatzeko kanporatzeko zeren eta beti, beti izan da oso gobernu ba, imperialismoaren aurka da imperialismoaren aurka esaten dugunean da Israel, Israel interesen aurka Orduan apur bat e, mugimendu hauen e, mur, burmuina edo bihat, bihotzea hori da medio hauek ura, lurrak, gaza da olioa e, euren eskuetan eukitzea bai da Israel e, gobernua ba, apur bat erabiltzen Estatu dut batu etarrek, e. bat. Israeleko gobernuak ititegera gogoktu du, palestinaren lugetan ilegalki altsatu koloniak legestatuuz. Momentu bereana nazioartearen negoziazio entzegoguaak antzuak gelditzen dira. Eneko geikabeiitia mundu batz Gobernuz kanpoko erakundekoa gure gomita da oiraal goizunta. Eta, oartu gira azken uh, haste hauetan, Donald Trumpen uh, podere hartzearekin, estatu batuetan, aldaketak nabaritu didela eta kompleksurik gabe, beraz berriz Israel kolonizatzen hasi uh, dela uh, palestindaren lurretan. Uh, estatu batuak beti errol eh, berezi dute konfliktu urtan, uh, izan dira akordio saiakerak, uh, osloko akordioa, eta beti presidentek badute errol eh, bat hor estatu batuetan, uh, nola zar Erbitro erroladu eta onartu azaioa estatu batuei? Bai, eh, hori egia egia da, berkidanik eh, zatebaterako nazio batuen kontzeioan eh, eh, hartutako erabakiak, beti oztopo bat aurkitu dute eh, Europar, zera Europar, estatu eh, bat, eh, batu eta gaz. Eh, beti... Eh, Horretarako ba, eh, begibiztan eh, aurke, eh, ikusi behar duguna da zen olako boterea duten eh, Israelgo lobiek estatu batuetan. Izan ere bai demokratiko eh, partiduarekin, bai bestearekin, errepublikanoekin eh, judut arren lobioak, edo Israelgo lobioak, beti dirua eman eh, diete euren eh, kam, politika kampainai. Da, beti ere, e, gobernoa aurtea, e, hartu aurretik, bai autagai bat, bai bestea, beti eurekin bat egin dute, hori alde batetik. Beste aldetik, e, nola bait, e, bat egiten dute gaur egungo Israelgo gobernua Trump, Trumpeko gobernuarekin. Mm -hmm. e, biak, badira xenofobak, e, biak badira e, rasistak, da... E, e, testu inguru, nazioarteko testu inguru honetan, eh ba ez dakit, holako islamismoaren aurka ba, ba jarraitzen jarraituko dute bere zera, bere bere e, eta politikoak e, eta politikak hartuz. Trumpen uh hittzen e, eman zuen gauzetan neugietarik bat e, zen enba da Amerika genen Bas da hiritik Jerusalemera pasatzea, hori aldaketa hori hiri batla bestea sinbolikoki zegan ze nahi duek. Hori horii ba, simbol, oso simbolo handikoa da, e, Beti laurogeta garren urtean Israelgo denbora... Horretako e, Israelgoko gobernuak erran zuen e, Jerusalem euren hiria betiko hiria bihurtuko sala da e, ematen du pausus pausu hori ba, e, errealitatea bihurtzen ari dala izan ere Anbertan Jerusalem Jerusalemeko hirian gaur egungo populazioaren 100 eun, 30 palestinarra da, palestinarra da, gehien bat e, musulmana, da, e, bestia, e, irugetan marra, e, judutarra da, Israelgoa, da, Israelgo nazionalitateaz. E, hori etzan, horrela izan, e, mila bederatzi deun da, e, irugetan zazpigarren urtean, e denbora horretan esalgo gobernuaek eta da armadak hartu zuten eh iriaren 160a e, da or, ordun handik eh hasi ziren e, gaur egungo politikak e, lurrak hartzeko da hango populazioa bertako populazioa eh e, ba aldentzeado Da, bestaldetik, kontutan hartu beharrekoa da, Jerusalen, Jerusalene da, eh, iru, erligio monote izten, ba, iriburua, nola, bai, judutarren iriburua, judutarra erligioa izan da, musulmanen irritara, edo eh, irugarren eh, iria, euren txat, baitere, kristianismoaren txat. Orduan, eh, nolabait, eh, olako botere simbolikoa, ematen zaie, Israelgo ba, biztanle goei. Nazioartean eh, ez da Trump bakarrik. Eh, Izan da Nazioarteko konferentzia bat parisen, urta aipatu haipatu da bakarra bi estatu, bi estaturen aterabidea zela. No, nola ikusten duzu bai konferentzia hori eta bai bi estatuko aterabide hori? Ba, ez da, da, e, da erraza ikusten bapez. E, gaur egungo Palestina, gaur egungo Israel, e, zan beharra dago, banatuta dagoela biztanleguaren e, ikuspuntutik. E, gaur egungo Israel barruan, gaur egunean, e, biztanleguaren eguneko eta bosta palestinarra da. Da, eurek bairatzen dabe apar jaida, han bertan, Israel bertan, eure mugen barruan. Eta bestaldetik, palestinako eremuetan, eh, palestina eh, nazionalko autoritaten menpean bizidiren palestinarren artean, eh, kolonuen eh, kopurua zeieu eh, millakoa da. Hago eh, eh, da, ezta erraza, ezta da... Bideratu ez zina izango litzateke gaur egungo egoera bi estatu mantentzea. Bi estatu mantentzea ez zinezkoa da gaur egunean. E, zatik eta hau da biztan legoaren kopuro aldetik. Hori betidanik izan da nazio inposaturiko imposaturiko nolabait e, irten bide bat. Baina horren aurrean Israel gobernuak betiko izan da e, jarrera palestinako eremuetan kolono gehiago ukitzea, da, e, da lur gehiago hartzeko, da euren bertako e, biztaleua palestinarrak izan da kanporatzeko, da bestaldetik Israelgo barruan e, e, duten e, palestinako populazioaren eguneko hogetagoz e, honekin e, ba kanporatzea, da apargeideko apar olegeak ba, mantentzea. Orduan, apurka-apurka e, kolonizazioa, zionismoaren, zioen kolonizazioaren historia, ba, reliet, realitatea bihurtzen ari da, e, apur bat, e, estatu bakar bat izateko, Israel, Israelgo estatua, nun eta judutaren izango dute euren lurra, bakarrik euren txako, eta ez da beste erlieuen txako, erligi, beste erligioen ko eh, jendiarekiko. Mm. Mm. Eniko girikabeitia elgaja agustu aitsin joiterazikugu mundu bat eh, naz eh, gobernuzkanpoko erakundeko azirela berak bukatuta itsin biztas raidan laku sus serdan sun lana eh, munduko eskualde hortan zertan ibiltzen ziren Bai, e, gu e, egitenari garena da, hango mugimenduak bultzatu euren estrategiak e, gure ganatuz, bai, e, nekazariekin, baita ere emakumekin, palestinako nekazariekin, palestinako, e, zera, e, Jerusalengo hiriburuan bizi bizidiren egoerarekin, da baita ere gazan, hanbertan. Hori da han bertan egiten duguna, baina baita ere lotzen ari gara edo saiatzen gara euren borrokak nola nolabait ezateko lotzen beste munduan zehar e, dauden egoerekin. Meungidaeniku girikabeitia milesker gurekin izanik e, goizuntan eta pasajegunan. Milesker suei eguron.